Bai. Sí. Bai. Hostengaro. Vu venis ou bon et si entzule txit agurgarriok, zuzeneko eremuzkampora. Hemen zaudetenok, esherita zein xertzen, eta baita etxetik jarraitzen diguzuen oiek guztiak, urteak dara matzago eta hori esan daian. Egunon, Vietnam Robin Williams zenak esan bezala Barry Levinsonen irratiaren zinemaratze hartan Ipar Ameriketako estatu batuek okupatutako saigoneko irrati hartan Eguardion, Vietnam Oian aldera ekiteko asmoa baitugu gaur Landarediaren artean ibiltzeko eta galtzeko Besterenak diren lur okupatuetan Arrotz eta arraro irratiaz, zinemaz, tarte horietan azten diren lore arraroak usaintzeko. Nola ez, Napalm artean. Robin Williams zena bezala, gure asteroko saioa entzuten duen gure tropa animatzera gara. Kualitatiboki baloratu ezinezko eta kuantitatiboki neurtu nahiko ez genukeen audientzia soragarri hori. Esgarrik asko bihernan eta besarkada bat dagoen lekuan erge arrantzalea izan zenari. You Irratia, zinema, korapilo hori. Benyola Frank Zapak esan nomen zuen musika zidaztea arkitektura dantzatzea bezala zela. Pentsa zer den zinemari buruzko, zinemari buruzko, irratxa jo bat egitea. Aregeiago, pentsa zer den zinemari buruzko irratxa bat egiten ohituta dagoen norbaiti, itzaletan iruditikat hau da, ere muskampo, jendaurrean irratxa joat egiteko esatea. Ez bakarrik gauza jakina arren, jende guapoak telebistan egiten duelako lan eta itxusiok irratian, eskutuan. Ez, baina hori ere bada. Ez, nahazten bagara akatsa hor geratu jodelako bakarrik. Ez, ez, eskutuan ez egoteak ematen digulako Anonimotasun moduko bat edotzer esateko aukera. Orain zuek aurrez aurrezaurre egonda defendatzen zailegoak dirudien edo zein Ez horregati bakarrik, baina horregati guztietatik ere bada. Asteko eta eskatzen asteko mesede bat eskatuko dizuegu. Mesede bat inposatuko dizuegu. Papertxo bat duzue bakoitzak. Saioak irauna ala, gure lelokeriak esatengoa zen artean, idatzi mesedez, gustuku gustuko film baten izena. eta are garrantzitsuago bat ere gustatu ez zuen batena. guststuko izan du filme bat eta bat ere gustuko iiza neztu zuen bat. Ez du zertan izan honena. Ez duzertan izan txarrena, bai izan dadila bat gustuko izan duzuena eta bat bat ere gustuko izan ez duzuena. Eta ere zaiagoa. Hirugarren izen bat, zuen ustez, aipatzea merezi duen film batena. Edozein arrazoi dela medio. eskasagatik, bikainegatik, zineman albokoarekin zirriak egiteko probestu zenutelako, edo albokoak probestu zuelako, ulertzen etzen duten hizkuntza batean ikusi zenutelako, azpinitztzen aspiratzrik gabe nahi duzuenarengatik. Gutuko bat, gusttukoa izanez den bat eta aipatzea merezi duen beste bat. Hori esan da hasi egingo gara, Irratian ariko bana bezala komalaga dio.! Zerzoratu. no sera rien rien de la musique no sera rien, rien irratiaren arauak bat irratia entzuteko egina da ez ikustekoa eta agoskotasunean oinarreturik esaldiek laburrak izan behar dute ulertuko badira alakoa baita gainera Euskal estiloa Zuzen eta zehatzak. eddergarririk gabekoak. Muinari baino ekiten estiogun gizon emakume zuzen eta zorrotzak garen neinean. Bi. UNoro egon daiteke irratia pizten duenik. Argi utzi UNoro zertasz, di saioak ez saiatu despistatzen errepikatu ideiaak sartu gortinatxo identifikagarriak entzulei iritsi berriari harrera egiteko jakin dezan zertan den saioa seri buruzkoa den zein saio den dendena ondo aurkeztu 3 irratia oroar Beste zerbait egin bitartean, entzun hori da. Eskatu beraz, harreta berezirik. Izan atsegina. Ez ostopatu jendearen bizitza. Ez eskatu geiegi. Lau. Arestian lehen puntuan adierazi bezala, irratiak ahozkotasunean du oinarria. Testu idatzia badu ere, ezin du testu irakurria eman. Ezin da, nabaritu, irakurria dela. Egiantzekoa izan behar du, egiazkoa. Esatariari bapatean bururatuko bailitzaion esaten duena. Asko jakingo balu bezala, hitz egiten ari den horretaz. Ez dago gidoilanik. Jente berezia baizik, mediun modukoak. Entzuleak ez bezalakoak diren, esatariak. Eta bost. Entzuleak, entzuleok. Arreta, denbora laburrean baino, ez duzue mantentzen. Ez egin zerrendarik, ez bada esaldi laburrez osatutakoak. En español zora bien content d'avoir du trabai. Lekran duar de menui blanche Eta orain, zinemak zer izan behar duen pognon, e Bat, zinemak historioa kontatu behar du Historio bat, ezpada historio asko kontatzen dituela Edo bat bera ere ez Zinema, soniu eta irudia da eta haien muntaketa. Hiru elementuetako bat falta ez bada. Orduan ere sinema da. Ido sinemak propioa du. baina jendeak argazki hona izatea deritzo paisaia politak agertzeari. Antzespenona el barriarena egin edo gizendu argaltzeari. Eta gidoiona trampa eta ezustez jositakoari. Muntak eta ona, bideoklipena. Laugarra naragua. Zinemako gidoiak, historio horok bezala, hogeita amabi pausu dituela, beti igarri du baten batek. Ordutik, ikusi dugu filmik ez dena ezer gertatzen. Eta bost, zinema Egia omen da. Segundoko hogeita lau aldiz. Baina film geienak bideoan ikusten ditugu. Segundoan, hogeita boste aldiz lotu eta deslotzen dela egia hori. Egia bat irabazi dugu Segundoko. Hori, babakigunean zenbat frame dituen Segundoko, torrentetik edo internetetik oroar, kalitate eskasean jaitxi ditugun kopiak. Je tourne tous les soirs Y compris le dimanche Parfois on sonne J'ouvre, c'est toi Vais-je te prendre par les hanches Comme sur l'écran de mes nuit blanche Non, je te dis Comment ça va Et je t'emmène Mam 14 sentzio hauek izan ditugu ipar eremuz kanporen orain arteko denporaldietan. Aieei ai esker, gidatu izan gara sinema irratia Telebista, literatura, videojoko eta bideoklipen amaraunean. Garaien laberinto textualean. Dekalogo haugabe, erremediorik gabe galduko ginen egungo amalgama multimedian. Ez irrati, ez sinema eta ez ta Hamar ere. arau erraz eta zuzen. Teologo edo marxista ortodoksoen grinaz traizionatu ditugunak. Praxia, teoriatik zipitz bat mugitu gabe. Baina sarri, teoria ondoen azaltzen duena, adibide on bat izaten denez, pornografo berrien bideoklip bat ekarri dizuegu. Irrati zinemaren arauak, Fidelki jarraitzen baititu planoz plano. Toronto aldeko Michael Leblanc eta Scott Cadmoren zera honek. Zinema alda irratiko hitbat telebista, egazkin bat ala superman toronto aldeko eldioten bezala maite zaituzte fokopean errepikatu errezita ezazu berriro ere maite baitzaituzte fokopean ziur gaude etan Bayer eta Catherine Calder zuzeneko ere muskanpoko saio batean bezala sentitu zirela fokopean gure estiloa faltabazaile ere Bideoklipari edo gure testuei ironia trazarik aurkitzen badiozue, zuen errua da. Ah, eta tartean gogoratu hiru filmak apuntatzea. Agian klaketa artean etorriko zaizuei da bat. Arriba dituzu, eh? konturatuko zineten hiru dimentsioko irratia egiten ari garela. <laughs> historian, zinemaren historian, aurrera egin dugu bideokliparekin. Orain, atzera, garai jakin batera, jendeari zinema asola zitzaion garaira jendeari cinema asola izateko irudimentsioko filmak edo haien haurtzaroko film berreginak beharretzituzten garaira. Arrate irratia. Eta ezagutzen dugun lehen cinema irratxaio euskalduna. Zineketak. Entzun dezagun zati bat, merezidu eta. Entzun? <gülüyor> Zineketak. Bere entzuleain, zineko berriak ezkein zeharren, irrationek sortutako saioa. Gaur, entzungo dituzute? Azkenengo egunetan, eman dituzten filmen iritziak. Eta zineko mundu bedesian, gertatzen dirangora berak edo berriketak. Capri zuzendari, melbile xalventuan. Zinelariak? Cable, Sofia Loren, Vittorio Desica, Marieto eta Abar. Ipar egina. eginia. bere anaia hildalata gauzak susentzeko asmoakin kapri irajoan beharrian arkitzen da. Ilioen berri jakiten du eta bere amarekin liuratzen da. Gai hau idatzi duanak, ez du grua ustea izan. Ameriketarrak osagarri egiten dituzten pelikula hoietakoa daun izena egin duten sinelariak tartean badira, bere egina eginbarra dagoela uste dute horrekin. Asi orduko ikusleak badaki nola bokatuko dan filma eta leku ederetan egina bada ere, hain geldia izatean aspergarri egiten da eta berdin saio begien aurrean daukena kapri bada eta ez bada ere. Ola, muchacho. Susendari Ana Mariscal. Sinelariak Ana Mariskal, Carlos Casarabila, Manuel Tantz eta Abar. Eizpaindarrak eginan. Joandan urteko zine ikusi ikusio ondoren atirazigen nuen zeherako pelikula zen hau. Ikastetxe naguzioen propaganda edo zabalkunde izan nahi du filmo honek. Eta gure ustez, aurkako kiro gehiago sortzen du behen aldeko baino. Gaia txarra, eta ez dugu ulertzen ama, Ana Mariskalek Nola baimena eman duan pelikulao egiteko? Horra esan? Gure iritziak? Gertu entzuteko zine munduko gora berak edo? Berriketak! Montgomery Cliff ta John Uston pozik dira los desasidos cinema alkarrekin egin ondoren. Biako sol agunonak egin dira, Ta hau bukatzean beste bat alkarrekin egiteko prest dira. Pred, izango da zinema berri honek izena. Doriz dai, ere zerti gaia beste sinema batean dugu berriz. Jumbo, alegia. Garrantzia handiko sinema bat izatea nahi dute, eta horrega aukeratu dute. Sinxerroxer, berriz ezkonduko zaigu. Balerudie makume honentzat ezkontza ez da lan intzako Bere berrogei bederatzi urteekin, Boz eskontza bai du. Onen bestean, gaurkoa baitik bukatzen dugu. Karmele eta Iñakik sortu. A irrationtako izketalariak eskenitako. Fineketak. Ikusi, entzundu zuen bezala, haitzindariak inondik ere, Karmele, Iñaki eta irratiko izketalariak. Artu bi film, biak egurtzeko. Aspergarriak direla, propaganda, film txarrak, burua ustean dirik emanez diotela idatze idatzi dituenari. Ipar-amerikatarrak naiz espaindarrak izan egileak. Gero, kontatu albiste pare bat. Feliz dinarezek, baino grazia askian handiagoz, por txerto. Eta kitxo, hori guztia mila bederatzerun eta inguru hartan. Irratia eta zinema bazirenean zer orendi ki rati e eta irati eta sinema sinema urrengo filmak ondo erakutsiko digun moduan jendeari garaibatean aso baitzitzaion zinema eta aso baitzitzaion irratia irratian izarrek egiten zuten lan eta ez telebistan aritzeko naikoa guapuak ezkaren nok pentsa jendea irratxaioak zuzenean entzutera joaten zen eta hori, gaur egun, pentsa ezinela irratia ikuskizuna zen Eta sorpresak eman diezazkioken nor nahiri non nahi. Barrualdea. Gaua. Horrela hasiko ginateke. Eszena azaltzen gure irratsaio arruntan izango balitz. Baina esan dugu irudimentzeko irratien gaude irudiak ez taude eremoskanpo Once upon a time many years ago two burglars broke into our neighbors house in Rockaway Mr and Mrs Needleman had gone to a movie and the following events occurred have been chosen from the telephone book to guess that tune. Yes. <laughs> Can you tell us what is the tune the orchestra is playing? For question two on the way to the grand jackpot here's the tune oh, no, no, no, no, no. China town China, Chinatown China, my Chinatown chance for the grand jackpot with all the prizes this one is not so easy so get ready what what? the sale is horn pipe huh? that's right mr modty needleman you've won the grand check The Needlemen returned home and were shocked to find a ransacked apartment with $50 dollars and some silverware missing. But the following morning, a truck arrived. <coughs> <coughs> Horrendiko urtsalete, ondo. Cinema irratia besterik etzegoen garaian. Irratian lan egitea, Hollywoodeko izar izatearen parekoa zenekoa azaltzen digu Budialenen Radio Daysek, irrati egunak, filmak. Jendearen ametsik behin da aurkezle izatea, Uinetan aritzea, eta gogor, egin behar izaten du lan. Hainbeste, ezen hitz egiteko era aldatu behar izango baitu pertsonaia batek, haren ametsa gauzatzeko haoskatzen ikasiko du. Jendeak ulerdezan ez dela haietako bat. Irrati jendeak bezalaxe hitz egin. Lepoan uztailak edo espainetan dilatazioak daramatzen tribu batekoa izan, eta Lepoan uztailak edo, edo espainetan dilatazioak eramatea bezalaxe. Maitasun filma, irrati arekiko, irrati egunekiko. Irratie egunak ziren aiek diosku, irratiaren garaiak. Joan egin ziren senale, zahartutakoan gure garaian esaten dugun moduan. Joan den gaztaroari buruz itzegintarakoan. Ez ziren oiek izan ordea, azken irratiegunak. egunak. Estubo alferrik berrogei bat urteko jauzia egingo urrengo filmera. beste garai bat beste estetika bat datorrain Spike Lee Public Enemy planeta beltza eta harrotasuna Before Steve Sand Brooklyngo txiroenetariko bat eta dantza klase hori Music in your heart Cause I know you, you got a soul and hey, Listen if you're missing y'all Swinging while I'm singing hey. Giving what you're getting Knowing what I'm knowing While the black band sweating In the rhythm I'm rolling rollin'. Gotta give us what we want uh. Gotta give us what we need hey Our hey. freedom of speech It's freedom of death We, we got, got to fight the powers fight. that be Fight the power Your eyes make a change, nothing strange People, people We are the same, new no, we're not the same Cause we don't know the game What we need is awareness We can't get careless You say, what is this? this? All yeah. love it, let's get down to business Mental self-defense fitness Ow! Don't rest the show You got to go what you know To make everybody see In order to fight the powers that be Irratia ez da ikuskizun, ez da Hollywood, ez da izarra Film Zilmonetan, pizzeriaren orma da oso pertsone importanteen lekua. Eta zuriak dira denak. Pizzerilea italiarra izaki. Ez, irratia, laster ikusiko duzuenez, hauzora irekitako lehioa da. Zeinetik auzoa ikusten den, zeina auzotik, just then but the the the we gotta fight the, fight the, fight the, fight the, got fight the that means. Elvis was a hero to most of To me, you see straight out racist, to sucker was simple and plain Cause I'm black and I'm proud of me, I'm, I'm high cause I'm amped. Most of my heroes don't appear no those step Sample, look at you look and find nothing but rednecks for 400 years of you check Don't worry, was a number one damn. damn, damn if I said you could slap me right, right here. here Get it, let's get this party started right Right on, come on, what we got to say The pause, set, wake up wake up wake up wake up up you wake up you wake up you wake up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy, your voice of choice. The world's only 12-hour strong man on the air. Here on We Love Radio, 108 FM. The last on your dial, but first in your heart. And that's the truth, rumor. Here I am, am I here? You know it, it you know. This is Mr. Senior Love Daddy, doing the nasty to your ears, your ears to the nasty. Eyes only played the platters that matter, the matters they platter. And that's the to-root From the heart of bed style you're listening to We Love Radio. Doing the ying and the yang, the hip and the hop, the stupid fresh thing, the flippity-flop. Oh, I have today's forecast for you. Hot! The color for today is black. That's right, black, so you can absorb some of these rays and save that heat for winter So you want to get on out there, wear that black, and be in bar Also, today's temperature's gonna rise up over 100 degrees So that's a Jerry Curl alert That's right, Jerry Curl alert If you have a Jerry Curl, stay in the house Or you'll end up with a permanent plastic helmet on your head forever right, gonna... Beroa Rapa, eta horreindik aste arden Horreindik estrenatzeko dagoen laroeta marrekoa markada. Kolore de garri horiek urrunak lirateke, baina izan da gurean hurbildu izan denik. Euskal kultura bihurtu duenik Brooklynen gertatutakoa. Espaitzegoen beresz ain urrun. Irrati libre bat izatetik amodio jaunarena. Espaitz zeuden ain urrun gureak izatetik ospetsuen horma ukatuak. Arrotasun gutxi etxea. Geure burua aldarrikatzeko beharra From the heart of bedstead w -E Aro gaita amarreko amarka da, gara eta videoklip, hoiek, arkeologia. <risa> bueno, gato zen gaila berreire. Irratia, zinema, irratia zineman, zinema, irratian. Kontakizunaren kontakizuna. Haren inguruan, esan genuen zerbait denbora aldi asierako ere urrun hartan, konturatu gabe. ez berdinak dira. Kontakizuna eta kontabilitatea. Kontatzea eta kontatzea. Kontalari ezberdinak daude munduan, Ipuñaak kontatzen dituzten zenbakiak eta zenbakiz aratago doa zen ipuñak, mota askotako gezurrak. Eta kontabilitatez kanpo, Gelditzen baitira sarri, zatirik handienak, gezurrik importanteenak, konturatu gabe bizigara asarri. Izeberra, itxasoan, eta izotz buskak konbinatuan bezala. Gertatzen zaigunaren zati txikiena baino ezpaitara magu kontura. B kontabilitateak dara matzagu, gure bizitzaren denetako balantzean eta kontu handiz ibili behar da kontatzen ez denarekin kontuz isilean gordetzen denarekin eta ukatzen denarekin abakoan erregistratu gabekoarekin kontuz ibiltzekoak dira kontuz kanpokoak zabala baita eremuz kanpoa. Zinema irratiratu, edo irratia zinemaratzen denean beti usten da zerbait kontatu gabe, eta ezinbestean kontatzen da kontatzen zena baino zerbait gehiago. Hoiek ere badira irratiko zinegintzaren arauak. Wicker Man edo Zumezko gizonari eskainitako saioan ere esan genuen, erabaki egin behar dela, ebaki Narratzailearen labanarekin moztu narrazioa, narrazioa izateko. Guk adibidez, komiki batekin ebaki genuen filma irratirako, de guaiarreko naget dilerrak droga ebakitzen duen zantzuan. Gran Morrison eskoziarraren ikusezinekin. zinekin. Zamera eroen, irlatik urrun, ipar-afrikako lurra zaletik milaka kilometro bertikalean, bakarrik zaude. Giratzen, ez dakizun egazkin batean. Irratitik, zure guru espiritualak aukeratzeko esaten dizu. Gure mesia zarela esaten dizu. Buda aukeratua, hemen zaudela zer eta gudenok salbatzeko. Eta hala ere, ez dakizula edazken bat maneilatzen. Aukeratzeko. Kakalardoa kontuan hartzeko. Aukeratzeko, ea monstru bat den kakabola bati bultzaga edo eguzkia bera, egunaren arkua zeharkatzen. Erabakitzeko, zer nahiago duzun? Bizi ala in ega egiten ikasi? Ala traskendentzia, argiztapena aurkitu, Ezin baititu biak eskuratu. Haukeratzeko, azken batean, egin beharreko sakrifizioa. Zuei ere, eskatu dizuegu erabakitzeko, aukeratzeko, sakrifikatzeko zerbait, beste zerbaiten alde. Orain beraz, zuen filmen aukeraketak eta sakrifizioak ezagutu eta ezagutarazi nahi genituzke. Zein film salbatu, zeintzuk botasutara, guk denez ezinbaitu guitzegin. Eta su horren inguruan, nola egindezak egon dantzan. Itzuli... Itzuli zaigu saiua amaen hasierako musika, baddaki zu oso zirkularra garan gustatzen zaigu bueltatzea hasierako lekura Baina mikrofono magiko bat batutzi diguten. E, zuen esko gutziko duguna eta bada garaia zuen e, izenak ezaguttzeko, zuen filmunak zuen film gorrotatuak zuen film berezi hoiek ezagutzaiko. Hori bai! Izen buruak euskeraz nahi ditugu, Noski. Berdin du ingelesez ezin ezagunagoak diren filmak izatea. Itzulpena beraz, zuen kontu. Zuek erabaki, literalak izan nahi otetu zuen, itzesi, itzuli, ala aile jarre. Bueno, Kantuak zortzi minutu irauten do, ergon lasai, hartu denbora eta beste lehen zuko dugu kantua. Edo geratu gehitezke, Simpsondarren telesaian bezala zortzi minutuz paretari begira. Zuek nahiago duzuen bezala. Zatzen ari dira, hemen beste lagun batzuek eurien filmak. badugu voluntario bat. Itartean nik botako duen nirea. Bai, bai, bai. Ordeindutako voluntarioa da, baina voluntarioa Bain. da, beraz. Ona, txarra, IMSDs. eta ipagatzen dituzu ez, eta? Bueno, ona, gauaren berotasunean. Film eh, beltz eta eh, thriller eh, liuragarri bat Egoaldeko estatu batuetako egoaldeko estatu batuetan batean eh, Gertatutako ba, krimen bat ikertzen ari da Polizia beltza Txarra mm. Billar frantseseko 7 mai mm. Bate sede ikusteko sarrera pagatu baduzu. Susoni. Aset minut an español Eta aipagarria edo esanguratsoa edo aipagarria ezanduzue. Ba Bada en Irland Misterio edo, misterioa monstruen irlan. <risa> <risa> eh, nire kasuan, eh, amar urte nituela, lokal honetan ikusi noelako. Hasi <risa> kalkulatzen. Comenza zuzaboa? Dira, bagustokoa a, e, ikusi duan azkena. Arrotasuna. Eta ez gogokoa, sortzi euskalduna abisen, edo sortzi abisen Euskaldun. Ah. E gogokoa, roki beldurgarriaren irudi ikuskizuna. Ba, musika ba, salta hitik edo. Eta ez gogoko edo botak haiteko modukak aje potoloenak. Eta ipagarria eh duela gutxikusonen laburmetrai bat. Eta edertu euskaraz esateanaz e, e, zein orijinala ez dugo kaka purrusta edo kaka mokordo potolua edo ehdu casa no hori. Ezin ezin burutikendu irudiak. Izan dugu ordainpeko voluntarioa, benetako voluntarioak, behartutako voluntarioak nain. Bai, ni behartutako... Bai, guzti dugu. Bai, bai guztokoa bai, berri go. Digo. Ezi eh, guztoko modukoan ofiziala eta zalduna... <risa> <risa> zergati, zergati! <risa> Militarismoaren, enzit. Eh, <risa> Da ipatsa gomodua egi bat igo eta mendi bat jeitsi zuen ingelesa. Zauna, bai? Bai. Herrien arteko ahaso bat. Eh, ber, eh, gogokoa eh gizon txoriak. Bai? bai? Eh, ez gogokoa white eh, bai splash. Eta, bestea, eh, eskerrik asko erretxagatik. Zona rian? Zonet e rian? Zista, fer du bruit? Aber, nik ona jarri dut, eh... Sazikume Madarikatuak. Bratit <laughs> eh, protagonista den hori... Tarantino. Tarantino den hori da. Gero, txarra, au, uste dut guztiok adosan gozaetela, Ilu Navarra, Crepuzkulo. <laughs> eta... <laughs> hori, hori, polemika bizkona. Polemika <laughs> purra <laughs> dut edo. Eta aipatzekoa eta zuek itxultzeko euskara da, Pul fiction. <laughs> Pul Fiktion? Guztu guztiz in perfection ezatzen da ruta, ekistatu. La <laughs> <laughs> nazuentza. <Lana> Gutu distu. <laughs> Gorokoena, eh, Suaren villa. Gero, ez hitzaidan bat ere gustatu, baina orainzu momentuan ez daiz sergaiti, baina buruan daukate ez ez, santuak. Eta aipatzekoa, laran mekanikoa, guse, igual ikusi dudan nolan, ez dakit. Oso deserosoa egin zintza edan, pelikula hori, eta dizkemenetan barroa daukat, eta aipatzekoa. nuke nuk ejakengo definitza. Bueno, ni ikustokoa, eh, kairoko arrosa purpura, oso txipikoa, holokoetan esatea. Eta gero bate guztatu zitzaian da, eta gaina arrazoi berbera da, eh, javi izan dagoaren, berbera, pagatu nuelako, eta zan ezertan eh, peresatzen dute demakumeen. Orda hito da gero, eh? Bai, eh? <risa> burra, bueno. grupa pixka batzuk ere bat oso, eh? Nik, <risa> <risa> Te telebiztan dengoen hamar minutu ikusi dituen. Bai, eta tokatu zan, horren eki erazarekin, eta gara <risa> guantu <risa> eta, <risa> eta tokatzei angoi. Eta gero ipagarriana bat txai bururatu, oseak, pasako jok nientxori, bale? E, Klasiko baten zarr... Klasiko zarr baten, iritzi hori esan da. Gusto, goena, ez aterako novecento. Novecento. Txarrak txarrak, hor ba, zuek aipatuako feliz askotan ematen dituenak, edo orkesten dituenak. Eta aipatzekoa Buñuelen egunez ederra. Belduzur, franceses. Toko na, Pavel. Azko gustatzen zen, sofrito noen, baina gustatu zitzaidan. Eh, bueno, antedesak tratako pelikula guztiak eskaiki gustatzen eta gero Loreak, Aipagarria. 8 minutes des milliers de chats seront écrasés sur les route. Bueno, Tzibarrak eta bihok, banatu ingo dugu guz. Yes? Biko nahi eta zut txarrak. E, bueno, guztoko bat, aita bitxia, eta gata kabeo. Bai, bai, baina zein. Zein, zein. <laughs> lehenengoa, lehenengoa. Bai, pigarren alu zein zitzaidan. Eta gata bai. Zientza efekziozkoa. Eta, haitzi. Txarra, gomorra. Eta gomorra. Eta gomorra gomorra da, esta. Eh, <inaudible> e, eta eh siempre a tu lado de Lola Da. <inaudible> eta oraindo eginuen. Así que <inaudible> estaba ría. Je <inaudible> mira bueno, y ahí ha cantado eso a Betedo zuen iritz egin plazerra da. Giritziak entzun izanak, eta eskerrik asko, etortzegatik, gatik, agontatu izanak gatik, arte... Eixarleko gutxi ustu dira, esperiziatariakot, eta eskertzen da benetan plazarra izan da. Eskerrik asko.